Стівен Кінг, Долорес Клейборн Вона кивнула головою, але продовжувала уважно стежити за мною. Очі в неї були сині-сині, темніші, ніж будь-коли, кольору океану перед початком шторму. Своїм внутрішнім оком я побачила блискучу сталь ножиць і те, як падає в пилюку маленький гудзик її носа. І я скажу, про що я подумала. Я подумала, що Господь виконав половину моєї молитви. Саме так він відповідає віруючим. Вся та брехня, яку я розповідала про Джо пізніше, не звучала більш правдоподібно, ніж того спекотного липневого дня серед бобів і корнішонів. Але чи повірила вона мені? Повірила та ніколи не сумнівалася? Якби пристрасно я не хотіла отримати позитивну відповідь, я не могла стверджувати це. Саме від сумнівів її очі стали темнішими, ніж зазвичай. «Найбільший мій гріх у тому, – додала я, – що я купила йому пляшку віскі, намагаючись умаслити його, але мені слід знати його краще. Вона ще з хвилину дивилася на мене, потім нахилилася і підняла з землі кошик із огірками, які я зібрала. «Добре, – сказала вона, – я віднесуся до хати. І все. Ми ніколи більше не говорили про це ні до того, як вони знайшли його, ні після». Напевно, до неї доходили плітки щодо мене як на острові, так і в школі. Але ми ніколи більше не говорили про це. Саме того дня у саду між нами виникло відчуження. Тоді у сімейній стіні з'явилася тріщина, і між нами встав цілий світ. З того часу тріщина стає все ширшою і ширшою. Селена регулярно дзвонить і пише мені, у цьому вона зразкова дочка. Але все одно, ми далекі одна від одної. Ми як чужі. І зробила це в основному через селену, а не через хлопчиків або гроші, які їхній татко намагався вкрасти у них. В основному через селену я підштовхнула його до смерті. І те, що я намагалася захистити її від нього, коштувало мені найпотаємнішого в її любові. Одного разу я почула, як мій власний батько сказав, що Господь Бог викинув забавний жарт, коли творив світ. І через роки до мене почав доходити істинний зміст його слів. І знаєте, що найжахливіше? Іноді це кумедно, іноді це настільки смішно, що неможливо утриматися від сміху, навіть якщо все навколо тебе руйнується і розпадається. А в цей час Гаррет тібодота та його помічники збивалися з ніг, шукаючи Джо. Дійшло до того, що я почала вже думати про те, що можливо мені самі якось підштовхнути їх на слід. Я з радістю залишила б Джо лежати там, де він лежав, до страшного суду. Але гроші лежали у банку на його рахунку, і я не збиралася чекати ще сім років, поки його не визнають офіційно померлим, щоб я могла їх забрати. Салена мала вступати до коледжу вже через два роки, а для цього знадобляться гроші. Думка про те, що Джо міг, прихопивши з собою пляшечку і вирушивши в ліс за будинком, або потрапити в капкан, або розбитися десь, блукаючи в темряві, витала в повітрі. Гаррет стверджував, що це його ідея. Але мені дуже важко повірити в це, особливо навчаючись з ним стільки років в одній школі. Але немає значення. У середу, вдень він вивісив оголошення, а в суботу вранці, це було за тиждень після затемнення, він зібрав пошукову групу із 40 чи 50 чоловіків. Вони розтягнулися в лінію від Істхеда до Гайгетського лісу і прочухали ліс, а потім і луг у напрямку до будинку. Я бачила, як вони, сміючись і перекидаючись жартами, йшли по лузі, але жарти змінилися прокльонами, як тільки вони вступили в наші володіння і дісталися зарості ожини. І за вмиранням серця я стежила за ними, стоячи біля вхідних дверей. Я пам'ятаю, як думала, що дякувати Богові селени немає вдома. Вона пішла відвідати Лауру Ленгіл. Потім я злякалася, що через колючки-ожини вони пошлють все до біса і припинять пошуки, так і не діставшись старої криниці. Але вони йшли далі, і відразу ж почула крик Сонні Бенуа. «Аго, гарете! Сюди, йди сюди!» І я зрозуміла, що Джо знайдено. Звичайно ж, був ростен трупа. Вони зробили це того ж дня, коли знайшли Джо. Здається, воно ще тривало, коли Джек та Алісія Форберт із настанням сутінків привезли хлопчиків. Малий Піт плакав, він був розгублений. Я не думаю, що він усвідомлював, що ж насправді сталося з його татком. Однак Джо-молодший розумів, і коли він відкликав мене в бік, я подумала, що він збирається поставити мені те саме питання, що й Селена, і я приготувалась повторити свою брехню. Але він спитав мене абсолютно про інше. «Ма», – сказав він, – «якщо я зрадів, що він помер, мене Господь пошле в пекло». «Джо, людина не має влади над своїми почуттями, і мені здається, Бог знає про це», – відповіла я. А потім він розплакався і сказав щось, що розбило моє серце. Я намагався любити його, ось що він мені сказав. Я завжди пробував, але він не дозволив мені. Я обняла сина і щосили притиснула до себе. Мені здалося, що я зараз теж розплачусь. Ви ж пам'ятаєте, що я погано спала, до того, що в мене не було жодного уявлення про те, як воно все повернеться? У вівторок було дізнання, і Люсієн Мерсі, який за весь час своєї лікарської практики зіткнувся із єдиним подібним смертельним випадком на Літл Толі, нарешті повідомив, що мені дозволено поховати Джо в середу. А ось у понеділок за день до дізнання зателефонував Гаррет і запитав, чи не могла б я заглянути до нього в офіс на кілька хвилин. Я чекала і боялася цього дзвінка, але в мене не було вибору, Треба було йти. Тому я попросила Селену нагодувати хлопчиків сніданком і пішла. Гаррет був не один. І з ним був доктор Джон Маколів. До цього я теж була більш-менш готова, але все ж моє серце почало битися частіше. У ті роки Маколів був медичним експертом. Він помер через три роки, коли снігоочисник врізався в його Volkswagen. Після смерті Маколіфа експертом став Генрі Бріартон. Якби в 1963 році експертом був Бріартон, я відчувала б себе набагато легше того дня, готуючись до нашої маленької розмови. Бріартон був розумнішим за Гарета Тібодо, але лише не набагато. А ось Джон Макколіф, розум його був гостріший за лезо. Це був чисто породний шотландець, який з'явився у наших місцях після закінчення Другої світової війни. Гучний і галасливий. Я думаю, що він був американським громадянином, якщо він обіймав таку державну посаду. Але, говорив він, зовсім не так, як місцеві жителі. Це не відігравало для мене особливої ролі. Я знала, що змушена постати перед ним. Чи американець він, чи шотландець, чи взагалі китаєць. У нього було біле, як сніг волосся, хоча, навряд чи йому було більше 45. І пронизливі яскраво-блакитні очі. Коли він дивився на вас, виникало таке відчуття, ніби він проникає вам у душу і розставляє там ваші думки в алфавітному порядку. Як тільки я побачила його, він сидів поруч із Гаретом і почула клацання дверей, що зачинилися за мною, я зрозуміла, що те, що відбудеться завтра на дізнанні, не має абсолютно ніякого значення. Справжній допит відбудеться зараз, у цій маленькій кімнатці міського констебля на одній стіні якої висів календар, а на другій – фото матері Гарета. «Прошу вибачити, що докучаю тобі у дні печалі та жалоби, Долорес», – сказав Гарет. Він нервово потирав руки, нагадавши мені цим жестом містера Піса із банку. На долонях у нього, мабуть, були мозолі, бо при потираннях чути було такий шурхіт, ніби хтось водив наждачним папером по сухій дошці. Але доктор Маколів хотів би поставити тобі кілька запитань. По розгубленому погляду, кинутому на лікаря, я зрозуміла, що він не здогадується, які це будуть питання, і це ще більше налякало мене. Мені не сподобалося, що цей шотландець вважає справу настільки серйозною, що віддав перевагу особистому дослідженню, не даючи бідоласі Гаррету Тібуту жодного шансу довести справу до кінця самостійно. Мої глибокі співчуття місіс Сан-Джордж із сильним шотландським акцентом промовив Маколів. У цього невисокого, добре скроєного чоловіка були маленькі, акуратні вусики, такі ж сиві, як і його волосся. На ньому був вовняний костюм трійка, та й по всьому його вигляду, як і за акцентом, одразу було видно, що він шотландець. Ці сині очі, як буравчики, встромилися в моє чоло, і я зрозуміла, що він зовсім не співчуває мені, Незважаючи на всі його слова. Можливо, він взагалі нікому не співчуває, навіть самому собі. Мені дуже-дуже шкода співчуваю вашому горю. Звичайно, і якщо я повірю в це, ви скажете мені дещо, подумала я. Востаннє доку ви шкодували тоді, коли, сходивши до платного туалету, раптом виявили, що на ширинці зламалася блискавка. Але вже тоді я вирішила, що не покажу йому, наскільки я налякана. Можливо, він підозрював мене, а може й ні. Ви ж пам'ятаєте, що з того, що було мені відомо, він міг сказати тільки те, що коли вони поклали Джона стіл у морзі окружної лікарні і розтиснули його кулаки, то з них випав маленький шматочок білого нейлону, мережево від жіночої комбінації. Добре, таке цілком могло бути, але я все одно не хотіла приносити задоволення Маколіфу, звиваючись під поглядом його пронизливих очей. Адже він звик бачити, як люди щуляться, коли він дивиться на них. Він сприймав це як належне, і це йому подобалося. «Дякую вам», – сказала я. «Сідайте, пані», – сказав він, перекручуючи слова на шотландський манер. Таким тоном, наче це був його власний кабінет, а не бідного збентеженого гарета. Я сіла, і він спитав у мене дозволу закурити. Я відповіла, що, наскільки я розумію, від мого дозволу тут нічого не залежить. Він захихотів, ніби я розповіла смішний анекдот. Але його очі не сміялися. Він витяг стару чорну трубку з кишені піджака і набив її тютюном. Але роблячи все це, він не зводив з мене своїх пронизливих очей. Навіть коли він намагався зручніше затиснути трубку між зубами, він не відводив очей. Мене било нервове тремтіння, коли ці очі пробуровували мене, крістють у новий дим, і я знову подумала про світло маяка. Кажуть, що його світло видно за дві милі навіть у ті ночі, коли туман настільки густий, що нічого не видно вже на відстані витягнутої руки. Незважаючи на всю свою рішучість, я почала звиватися під цим поглядом. Але потім згадала, що говорила Віра Донован. «Дурниця!» «Чоловіки вмирають щодня, Долорес». Я подумала, що Маколіф міг би дивитися на Віру, поки в нього очі не повилазили б, а вона навіть не змінила б пози. Думка про це принесла мені невеличке полегшення, я трохи заспокоїлася. Поклавши руки на сумочку, я чекала, поки він заговорить. Нарешті, коли Маколіф зрозумів, що я не збираюся падати навколішки і зізнаватись у вбивстві свого чоловіка, Обливаючись сльозами каяття, як це він собі уявляв, він витяг трубку з рота і сказав. «Ви сказали констеблю, що це ваш чоловік залишив синці на вашій шиї, місіс Сан-Джордж». «Ага», – відповіла я. «І що ви сиділи з ним на терасі та спостерігали затемнення, а потім виникла сварка». «Ага. Дозвольте мені дізнатися про причину скандалу». «Здебільшого через гроші», – відповіла я. Але приховано через його пияцтво. Однак саме ви купили йому спиртне, яке він пив того дня, місіс Сен-Джордж, хіба не так? Ага, погодилася я. Я відчула, що хочу ще щось додати, якось виправдатись, але я не зробила цього, хоч і могла. Чи бачите, саме до цього і підводив мене Маколів. Хотів, щоб я забігла вперед, розкрила свої карти, виправдовуючись і пояснюючи, і тим самим засадила б себе до в'язниці. Нарешті йому набридло чекати. Він побарабанив пальцями по столу, ніби йому все це смертельно набридло. А потім знов витріщився на мене на власні очі прожектори. Після скандалу ви покинули чоловіка. Ви поїхали на луг спостерігати за затемненням на самоті. Ага. Раптом він увесь подався уперед, упершись маленькими кулачками у свої маленькі коліна, і спитав. Місіс Сен-Джордж, чи знаєте ви, в якому напрямі того дня віяв вітер? Це було, як того дня в листопаді 1962 року, коли я відшукала покинуту криницю, мало не звалившись туди. Мені здалося, що я почула той самий тріск, я подумала. Ти маєш бути обережною, Долорес Клейборн, ти маєш бути... О, дуже обережною. Сьогодні тут повно колодязів, і ця людина знає місце розташування кожного з них. Ні, сказала я, я не знаю. А коли я не знаю, звідки віє вітер, це означає, що день дуже тихий. Справді був лише легкий бриз, спробував трутитися Гаррет, але Маколів рухом руки зупинив його. Вітер віяв із заходу, сказав він. Західний вітер, західний бриз, якщо вам так більше подобається, від 7 до 9 миль на годину з поривами до 15. Мені здається дуже дивним, місіс Сен-Джордж, що вітер не доніс до вас криків вашого чоловіка, коли ви стояли на лузі за якісь півмилі від нього. Секунди три я мовчала. Я вирішила подумки рахувати до трьох, перш ніж відповідати на будь-яке з його питань. Це утримає мене від зайвої квапливості, розплатою за яку буде падіння в одну з ям, яку він вирив для мене. Але Маколів, мабуть, подумав, що своїм питанням позбавив мене мови, Бо подався уперед на своєму стільці, і я присягаюся, що на секунду чи дві його очі з яскраво-блакитних перетворилися на сліпучо-білі. Це мене не дивує, заперечила я. По-перше, сім миль на годину – це не більше, ніж легкий подих вітерця у сирий та задушливий день. По-друге, в бухті знаходилося понад тисячу човнів, і всі вони сигналили й перегукувалися гудками. І звідки вам відомо, що він взагалі кричав? Адже ви ж не чули цього? Розчарований він відкинувся назад.